Kezdődik a balhé. Hullani kezd a hó azon a szombat reggelen. Behavazza a bizsergető és elviselhetetlen izgalmat. Árival együtt nagyokat nyelünk, az ajkunkat nyalogatjuk. Egy öntött kerítés mögött gugolunk, alig pár méterre az utcasaroktól. Hallgatjuk, ahogy az első teherautó nehezen szuszogva felkanyarodik a kikötőtől a vácvegűrre. Recseg a sebességváltó, a raktér tele súlyos teherrel. Áruval azok számára, akik csupán néhány kilométernyire laknak tőlünk, a pusztaságban. A hat ezer amerikainak, akiket magas kerítés vesz körbe, felül háromszoros szöges drót, háromszoros unalom. Mindössze néhány kilométerre, ami azonban beláthatatlan távolságnak tűnik. Ászmündür és a lány tekintetében csak izgatott várakozást látunk. A lány neve Szigga. Sziggák közölte velünk kurtán, amikor bemáztunk a kerítés mögé. Egy kihalt kertbe, amelyben csupán egyetlen alacsony sómart a szinte nőtt. Szinte kétségbe esetten kerítve karácsonyi sorokkal. Szigga, mondja, mi Arival elmotyogjuk a nevünket, de Asmundur csak bólint egyet, mint egy jóváhagyólag, hogyha akarja, nyugodtan hívják csak Sziggának. Az utca túloldalán három srác lapul, egy barna amerikai sevrolé mögött. Még három a szomszédkertben, ez Ászmündür bandája. A többség gót követi, aki a Hafnárgata mentén sorakoztatta fel a csapatát. Ő maga pedig fakszabra Szabraüt és a Hafnárgata sarkán foglal helyet. Ott, ahol a kocsik a támaszpont felé indulva nagyobb tempót vesznek, és a sofőrök is maga biztosabbak. Itt a legnehezebb felugrani a kocsikra, nem úgy, mint a misarkunkon, ahol annyira lelassítanak a kanyarban, hogy szinte már megállnak. Gó azonban kifejezetten nehezen akarja megoldani. Megvárja, hogy a teherautó áthajtson a kereszteződésen, a sofőr gázt adjon, kettesbe kapcsoljon. És csak akkor iramodik neki, és ugrik fel a platóra. Csodálatos ugrással, amilyenre csak ő képes. Méltóság teljesen, mint egy nagy macska. Puhán, de erőteljesen és robbanékonyan. Gó még sosem szalasztott el egyetlen kocsit sem. Egyik ugrása sem sikerült rosszul, sehol semmit, sem a kapufélfák között, ahol minden labdát hárít, mintha semmi sem menekülhetne meg előle, mint aki mindent meg tud szerezni, mindent, amire csak vágyik, de végül nem tud majd elugrani az elől a szerencsétlenség elől, ami jó néhány évvel később vár rá. Halljuk, hogy az első teherautó felkanyarodik a vácvegőre. Kattog a sebességváltója, a motor nagyot szusszan a hóesés csendjében, majd felbőg és tovább a terhét. Sziggá halkan szitkozódni kezd, hogy oldja izgatottságát, szemlátomást bőségesen ismer káromkodásokat, és Aszmündür végre részletesen elmagyarázza nekünk a tervet. Amikor jeltad, mert hogy mindennek szigorú szabályok szerint kell történnie, felmászunk a teherautó terébe ami nem beszélytelen teszi hozzá halkan, kertelés nélkül, főleg ilyenkor, amikor ennyire csúszik minden. Előfordult már, hogy valaki pofára esett. Ezen kívül egy némeik sofőr ki nem állhat bennünket, mindent elkövetnek, hogy megnehezítsék a dolgunkat, befékeznek és rángatják a kocsit, kidugják a fejüket az ablakon és fenyegetőznek, ami rendben is volna, de van, aki azonnal lefékezés kiszáll. Olyankor az a legokosabb, ha rögtön kereket oldotok ha maga az iskolaigazgató kergetne benneteket, mert az ilyeneket nem jó kifogni. Minden esetre az a fő, hogy jól megkapaszkodjatok valamelyik rakoncában, vagy ha nincs rajtuk rakonca, akkor valamelyik hevederben. Árival nem mertük megkérdezni, mi az a rakonca, fogalmunk sem volt a teherautókról, így lett még egy szó, aminek utána kell nézni. Különben egy váratlan irányváltástól elveszíthetitek az egyensúlyotokat, és ebben a csúszos időben akár még a kerekek alá is bezuhanhattok, és összeroncsolódott véres húscsomóvá préselődtök. Előfordult már ilyesmi, haltak már meg így, srácok. Szóval ez nem gyerekjáték. Azért ne aggódjatok, csak arra gondoljatok, hogy fejjussatok a platóra. Jól kapaszkodjatok meg. Támasszátok ki magatokat, és csak ekkor kell elővenni a kést, nem előbb, ugyanis ha elejtitek, akkor sem tudtok már mit csinálni a platón. Szóval vegyétek elő, hasítsátok fel az egyik dobozt, és szedjetek ki belőle mindent, mindent, amit elértek. Nincs idő válogatni a dobozok között, vagy a kibontott helyet másikkal próbálkozni. Azt rámoljátok ki, amelyiket felvágtátok, akkor is, ha pelenkával van tele. Nem számít mi az, mivel bármit, ami a jenkiktől érkezik, el lehet adni. Négyen futnak utánatok, és felszedik a szajrét, oké? Okay? Bólogatunk, mosolygunk, helyeslünk. oké. Okay. Pedig kurvára nem oké, okay. semennyire sem, sem oké. Okay. Mégis bólintunk, és már jön is az első reggeli teherautó, hullámos kék motorház tetejével, reflektor nélkül, mintha rejtőzködni akarna, nagyot szusszamba a kanyarban. Várjuk meg a következőt suttogja, Ászmündőr. Ez Góé. Ekkor eláll a hóesés, és amint a motor hangja távolodni kezd, mindannyian átpillantunk a kerítésen. Látjuk, hogy előugrik néhány árnyék fürgén, mintha egyik másik a földből bújna elő. Mások a autók mögül bukkannak fel. A csapat árnyékokká válik a fényben, a félhomályban. A teherautó a Faxabraüt és a Hafnárgata kereszteződéséhez közeledik. Automatikusan lassít. Túl későn veszi észre az árnyékokat, vagy már csak akkor, amikor szinte odaértek a kocsihoz. Halljuk, hogy a sofőr gáztad. Felbőg a motor, mint egy hatalmas állat ordítana fel ilyettében, de ekkorra az árnyékok már a platon vannak, és rövidesen tárgyak kezdenek záporozni odafentről. Némelyiket elkapják, mások az utcán landolnak, és onnan gyűjtik össze őket. Mindjárt mi jövünk, Mogyászmündül, és előveszi a snitszerét, megvizsgálja az élét. Mi ketten Arival a negyedik kocsira ugrunk fel, azt követően, hogy egyután szaladva már felszedegettük azokat a holmikat, amiket Aszmündür meg egy másik srác szort ki a dobozokból, Így megfigyelhettük, hogy kell csinálni, és ez enyhít valamit a félelmünkön. De persze tartunk a sofőr reakciójától, meg attól, hogy úgy járunk, mint Aszmündür, akit jól lehordott a sofőr. Lassított, félig kiszállt a vezető fülkéből, és oda kiáltott neki, nem is dühösen, inkább szomorúan, mintha őt bántottuk volna meg, mintha neki okoztunk volna csalódást. Nem szégyellitek magatokat, fiúk! Ez egyszerűen megalázó, nincs bennetek semmi büszkeség. Nem tudjátok, mit mondanak rólunk a jenkik? Vadembereknek neveznek bennünket, eszkimóknak, élősködőknek. Muszáj bebizonyítanotok nekik, hogy igazuk van. Mit gondoltok, milyen érzés felmenni a támaszpontra a cafatokban lógó, felhasított dobozokkal, és látni, ahogy csóválják a fejüket? Egész egyszerűen megalázó, hogy nincs bennetek több büszkeség, hogy nem tudjátok, mi az izlandinak lenni, kiáltotta oda végezetül. Legalábbis valami ilyesmit mondhatott, és mintha mi erre azt feleltük volna, hogy szerintünk nyugodjon meg, és mintha hirtelen maga is erre gondolt volna, mivel elhallgatott, és visszaült a vezetőfülkébe. Aztán váratlanul újra előbukkant, és egyenesen ászmündőr szemébe nézett, aki két méternyire tőle egy doboz kiürítésével foglalatoskodott. Ide hallgas, Öcskös, te nem a Nordfjördüri erin fia vagy, Margrét unokája? Felismerlek az arcodról, szakasztott pordúr vagy. Nem fogod fel, hogy szégyent hozol a családodra. A rendőrség miért nem tesz ez ellen semmit? Azzal végleg elhallgatott. Visszamászott a fülkébe, bevágta az ajtót, majd gázt adott. Ez a kurvára elvette a jókedvemet, káromkodottászmündűr, amint odaért hozzánk. A következő a tiétek közölte velünk, és egy kézmozdulattal elhallgattatta a sziggát, amikor az szélsevesen felpattant és megkérdezte, na és velem mi lesz? Árinak meg nekem szerencsénk van. A sofőr annyira óvatosan kanyarodik fel a hafnárgatára, mintha valami egészen törékenyet szállítana. Oda szaladunk, lábunk reszket az izgatottságtól és a rémülettől, de amint közelebb bérünk, mindez elmúlik. Vérünk lüktetni kezd az ereinkben. Elkapjuk azt, amit ezek szerint rakoncának hívnak. Feljutunk a platóra. Már vennénk elő a késeket, mikor az oldalsó tükörben ari pillantása találkozik a sofőrével. Kezet tétovázik a zsebében, megmerevedik, és kellemetlen érzés hasít a mellébe. De a sofőr csak mosolyog, vagy inkább vigyorog. Cigarettát dug a szájába, rágyújt, letekeri az ablakot, kikönyököl, és lassan hajt felfelé a Hafnargatán. Úgy tesz, mintha észre sem venné, hogy ott vagyunk. És nagy léket vágunk a dobozokon. Mohon beledugjuk a kezünket, kotorászunk a belsejükben. Valami zörög oda benn. kihúzzuk, hát egy csomag emendemsz. Az a csoda, amit csak külföldön meg a repülőtéri vámmentes üzletben lehet kapni. Hű, baszki, csuklunk az izgatottságtól. Még jobban felhasítjuk a dobozt, és hajgáljuk az acskókat. Lesöpörjük őket a srácoknak, akik visítozva kapkodják. És ekkor szigga is felmászik a platóra, pedig neki csak futnia kellene utána. Lófaszt fogok én ebből kimaradni, mondja. Villám gyorsan felhasít egy dobozt, darabokra tépi, és az őrgő zacskókat kiszórja az utcára. De aztán vége. Nagyjából egy tucat kocsi után. Lassan tíz óra. Kezd kivilágosodni Keflavík fölött. A sötétség birodalmában tétova törékeny fény jelenik meg, szinte bocsánat kérően. Az utca kezd benépesedni. Szirénázva jönnek a zsaruk, és egy csapásra minden leáll. Néhány sofőr elátkozott bennünket. Megpróbáltak lerázni minket, kiabáltak és szentségeltek, egyikük pedig a Hafnargata közepén még le is állította a teherautóját. Kiugrott és megpróbálta nyakon csípni Sziggát, aki éppen a földről szedegette fel a zsákmányt. Sikerült meglépnie, és vihogva a fürgén surrant be a kertek közé. A sofőr feladta, és kifulladva, szitkozódva visszatért a kocsiához, ahol nem kevesebb, mint hat fiút talált a platón, akik már jó néhány dobozt felhasítottak. Tartalmuk az utcán hevert, mint valami bombatámadás után. Konzervek, löncshús, keksz, fagyasztott csirke, játékmackók. Az alacsony zömök termetű sofőr a kocsiához lépett. Egy szót sem szólt a hadsráchoz, csak felkászálódott a vezetőfülkébe, majd lassan elindult, végig a Hafnargatán, a támaszpont felé. A többi felhasított dobozokat szállító kocsi nyomában lassan arra szólt a kaptatón, el a ellenőrző ellenőrzőpont mellett, ahol egy izlandi rendőr és egy amerikai katona áltört, figyelve, ahogyan, mint valami hatalmas, sebzett állatok, elhaladnak előttük a teherautók. A katona terpezben kemény arcal állt a bódé előtt. A rendőr viszont az ajtóban maradt, dohányzott és kifürkészhetetlen tekintettel az ajtófélfának dőlt. Behordjuk a tekintélyes mennyiségű zsákmányt. Egyeseknek kétszer kell fordulnia. A függetlenség párt hátsó kertjébe, ami néhány utcányira fekszik a Hafnergatától. Éppen megfelelő távolságra, és ahová ráadásul nem lehet belátni. Gó ott osztja szét közöttünk a holmikat. Szigga jóval később írt erről a Kie Island című cikk sorozatában, amikor a heti hírek szerkesztője volt. Ez a heti lap Szydourness minden házába eljutott, és általában minden betűjét elolvasták. A cikk sorozatban, amely az állásába került, a harmadik egyben befejező rész megjelenése utáni napon mondtak fel neki, néhány hónappal a pénzügyi válság kitörése előtt. Többek között azt taglalta, hogy az izlandiak közvetlenül és közvetve is fantasztikusan kerestek a hadseregen, hogy minden elképzelhető és elképzelhetetlen módon kihasználták. Az utolsó cikk végén aztán a ki fiatalok azon szokásáról, hogy kifosztották a jenki hajóval érkezett árut teherautókat. Néha úgy, hogy már a mérlegen álló kocsikra szálltak fel, néha azonban, ahogyan esetünkben is történt, a Hafnargatán csaptak le rájuk. Leírta, hogy gyakran a függetlenségpárt hátsó kertjében helyeztük biztonságba a zsákmányt, hogy egyáltalán nem testvérjesen elosszuk egymás között. Nyugodtan mondhatjuk, hogy... Noha, akkor persze nem tudtuk, van abban valami meghatóan szimbolikus, hogy éppen ezt a helyszínt választottuk. Annak a pártnak a hátsó kertjét, amely azóta, hogy kivívtuk függetlenségünket a dánoktól, az összes többi pártnál nagyobb mértékben igazságtalanabb és becstelenebb módon osztja szét az ország javait a saját soraiba tartozók között. Titokban és nyíltan egyaránt. De ezen a szombat reggelen még távol állnak Sziggától az e fajta éles futtatások. Mindent összeszedünk, mindent elosztunk egymás között. Mindenki megkapja az egyáltalán nem testvéries részét. Gó sokkal egyenlőbb a többieknél, és az ő bandája viszi azt, amit könnyű eladni. Emlékeztek? kérdi valaki egyszerre nosztalgikus és kélyes hanghordozással, amikor a pornó újságokat találtuk. Igen, sóhajt fel egy másik. Tizenhat Hastler, Hű, baszki. Aztán mindenki hazamegy. A zsákmánnyal, a kincsel. Van, aki a rabolt holmikat nagy titokban rejti el a szobájában, vagy a garázs egy megfelelő zugában. Mások semmit sem rejtenek véka alá, és megőrvendeztetik az otthoniakat némi különleges amerikai étellel, löncshússal, konzervekkel, kekszel. Mi, Arival egy zacskó, emendemzt, néhány csomag kekszet, meg egy tasak édes műzli félét kapunk. Ezekből Izlandon semmit sem lehet kapni, még Reykjavikban sem. Olyan, mintha ezen a szombat reggelen lett volna egy külföldi útunk. Hát, ilyen Keflavikban lakni, állapítja meg ari, miközben hazafelé ballagunk. Noha, ari mindig is nehezére esett ezt a nagy, súlyos szót haza használni arra a kis családi házra. Elsétálunk a Keflaviki park mellett. A fák örök harcukat vívják itt a szélrel és a vele érkező sóval, és olyan lassan nőnek, hogy egy harminc éves fenyő egy tizenkét esztendős rácsnak csak a válláig ér. Aha, felelem egyetértően ilyen.